Bona tarda. Després dels nervis ja toca el moment de les valoracions. Per tant, quina valoració quina valoració es podria fer d'aquesta segona universitat d'estiu de les dones que va acabar l'hivern passat? l'espassat? Pues una valoració amb nivell alt perquè vam tenir 110 alumnes en els cursos i 70 alumnes a les tardes, o sigui, un total de 180 dones que han participat a la universitat tenint els cursos la valoració de les alumnes bueno, ara hem de mirar les valoracions com ho han puntuat perquè ho puntuaven per escrit però vull dir que el nivell dels cursos ha estat molt alt i les dones estaven molt contentes del contingut de tots els cursos de les coordinadores i de les professores que han impartit els cursos jo crec que d'alguna manera mh, hem igualat o hem superat l'any passat perquè aquest any d'alguna manera poder-ho organitzar amb més temps, d'alguna manera ha estat més preparat. jo crec que, que la valoració serà més alta que, que l'hora de l'any passat. Després tenim que destacar entre les coses que es varen fer extres a part dels cursos és la taula de dones referents uh -huh. que va ser un èxit primer per les ponents de la, de la mesa diguéssim que eren dones de primera línia de categoria professional i humana i jo penso que d'alguna manera, caldo este que... que aquesta taula mereixia un 10 per les dones que van intervindre i per lo que van exposar com ha sigut la seva trajectòria professional, el que han tingut que renunciar i d'alguna manera els consells que van donar, diguéssim, a totes les dones. Jo penso que aquesta taula va ser un 10. I després, un 10 o més, l'últim dia, el dijous, que vam fer el concert líric a, amb un tenor i ja de fama reconeguda, que és el senyor Carles Cosí, és el tenor. Nor, el barítono Carles Daza i la soprano mmm, Rocío Martínez amb la pianista. Crec que va ser perquè hi havia un, un crític de, de cant d'òpera en a la sala i va dir que feia anys que no havia sentit unes veus doncs, tan elaborades com les que es va fer. O sigui que penso que en general, a part dels cursos, del professorat, que hem de felicitar el lloc Fitilab, eh, que és un lloc d'alguna manera molt adient i, i d'alguna manera tothom es va quedar prendat de l'o que era el Fitilab. Uh, i totes les taules de dones. Va haver-hi una, ta una tarda també de dansa i ritme. Després vem inaugurar l'exposició de dones pintores catalanes i dibuixants per l'Institut Català de les Dones. I penso que en general podem dir, ara tindrem les avaluacions per escrit, però penso que hem superat, si es podia superar, la de l'any passat. Quan va començar aquesta segona edició de la Universitat d'Esteu de les Dones va començar com una mena de forma d'arreglar aquelles coses que vostè va dir que no acabaven d'haver quedat bé l'any passat, el primer any de la Universitat d'Estiu de les Dones. Entre aquestes novatres destacava aquella mena de canal virtual, aquella mena de ràdio que nosaltres vam explicar aquí a Ràdio Cornellà, sí. en el qual es podia fer el seguiment de la Universitat d'Estiu de les Dones. Sí. En aquest sentit, aquest canal virtual aquest, com ha funcionat? Aquest, aquest, ja tenim el canal dona, perquè això va ser un dels tallers que ens va brindar a Fitilab. D'alguna manera ja ho tenim a la pàgina web i d'alguna manera seguirà aquest canal, o sigui que podrem nosaltres doncs, fer eh, activitats i tal i eh, estar reflectides en aquest canal dona. Uh -huh. També aquest any van haver cursos nous sí. i la participació també va ser molt positiva les dones a la sortida de les classes estaven més aquest... que contentes Sí, molt, molt contentes i aquest programa de Canal Dona és un projecte que continuarà que no ha quedat, diguéssim, per aquest any i prou, sinó que continuarem doncs, treballant amb, a, amb aquest aspecte uh -huh. I també aquest any els va repartir i es va lliurar el llibre recuperatori de les sí. assinatures que es van presentar sí. a la Penso primera universitat Sí, també va despertar és pues, una certa admiració de presentar el llibre de recurs de tot els reculls de les ponències de l'any passat perquè hem pensar que d'alguna manera sabia tenir tots els reculls de totes les ponències i de totes les matèries que es van donar l'any passat i aquest any farem el recull per l'any que ve doncs pugué presentar el segon i tenir-ho doncs un manual perquè la gent no pugui d'alguna manera pues fer una una mirada, o sigui, tingui un punt referencial amb aquest llibre, no? Aleshores, oh. Judit, ja per acabar, perdona, perquè ja sabem que sí. a la ràdio no, no tenim gaire temps per poder parlar molt. Podem assegurar que l'any vinent tornarem a tenir una universitat d'estiu de les dones? Evidentment, no pots assegurar. L'any que dè tindrem el tercer universitat d'estiu. Al setembre ja ens comencem a treballar amb la universitat. No, doncs aleshores, no, no, no. Judit, ens quedem això amb la futura Universitat d'Estiu de les Dones. Per tant, un èxit de la segona i també un altre èxit de la tercera. Judit Ibáñiz, comissionada de la Dona de l'Ajuntament de Cornella, per nosaltres, novament, és un plaer parlar amb vostè. I gràcies també per estar amb nosaltres en aquesta edició del Cornella Notícies d'aquest dimarts 21 de juliol. Molt bé, és un plaer per mi també parlar amb vosaltres. Gràcies, bon, bona tarda.